Orizonturi roșii Pista 25 Capitolul 15 Dana a venit cu mine la aeroport. Deși am făcut multe călătorii în afara României în ultimii 20 de ani, n-am putut să o iau cu mine sau să o întâlnesc peste hotare. Cu venirea ei la aeroport, Dana și cu mine, căutam să ne amăgim emoțional și cel puțin să ne imaginăm că urma să plecăm împreună într-o excursie peste hotare. Aeroportul internațional din București este relativ nou. După ce a fost construit pe jumătate, Ceaușescu a decis. Clădirea principală era prea mare. Numărul românilor care călătoresc peste hotare va descrește permanent, nu va crește, a motivat el. De aceea, o treime din clădire a fost transformată într-un pavilion prezidențial. Finisat în interior, cu marmură maro deschis, el este folosit numai de câteva ori pe an pentru vizitele lui Ceaușescu peste hotare. Restul timpului este sigilat și ținut sub pază. În ciuda supraaglomerării din timpul sezonului turistic, Ceaușescu a hotărât mai târziu ca și o altă secțiune să fie scoasă din uzul zilnic și transformată într-un foyer VIP pentru vizitatorii străini de rang mare. Aici am stat cu Dana, separați de aglomerația stribitoare, și scutiți de neplăcută atenția grănicerilor și vameșilor, îndreptată spre orice persoană, nu destul de norocoasă, să fie însoțită de cineva din serviciul de protocol sau să aibă un statut VIP. Ștefan Andrei a sosit alergând spre clădirea principală când toți ceilalți pasageri erau deja în avion. Te iubesc, Dana," a spus el, părul rar zburându-i în toate direcțiile. Felicitări, Andrei!" Aceasta era prima dată când Dana îl vedea, de când a fost numit ministrul de externe. Mulțumesc, fetițo! Mai am nevoie de un minut, Mihai. Încă mai port costumul pe care l-am pus pe mine pentru tovarășul. Mă întorc imediat, mi-a aruncat el peste umăr, îndreptându-se spre toaletă. Eu eram obișnuit cu Andrei din numeroasele excursii de peste hotare când îl însoțeam pe Ceaușescu. Schimbarea hainelor sale de câteva ori pe zi face parte din rutina zilnică, iar îmbrăcarea este o chestiune de câteva minute pentru el. Când călătoream, Andrei sosea întotdeauna la întâlnirile matinale cu Ceaușescu, încheiindu-și pantalonii cu o mână și bărbierindu-se cu cealaltă. Chiar înainte de a intra, căuta un loc, ca de exemplu pe bazul unei ferestre, pentru a se debarasa de aparatele de ras, desemnate pentru o singură folosință, pe care și recomanda în cantități mari, peste hotare. Nici această zi n-a fost diferită de celelalte. Când s-a întors, încheindu-se la pantalonii costumului său, nou nouț, am pornit spre ieșire. Vrei să pictești ceva pentru mine, Dana?" a spus el, netredindu-și părul din mers. Pe avioanele românești, care nu au secțiuni de clasa 1 -i și cuprind numărul maxim de locuri permise de fabricant, Primul rând este considerat secțiunea VIP și este totdeauna rezervat. Ultimul rând din stânga este rezervat pentru ofițerii de antideturnare, în uniforme, înarmați cu pistoale speciale, de calibru mic și cu spray cu gaz narcotic. Un buton ascuns face legătura dintre ei și piloți, care sunt încuiați în carlingă și separați de restul avionului printr-o ușe blindată. Cafea te rog! O cafea mare și tare și un pahar cu coniac, a rugat Andrei pe una din stioardese care l-a recunoscut. Un pahar de coniac a fost totdeauna un remediu pentru indispoziția sa. Tacticile de supraviețuire ale unui ministru de externe. Cum a fost Elena seara trecută? a întrebat Andrei. A dormit aproape tot timpul filmului. Vrăjitoarea a încercat să mă lovească duminică, văd că nu știe ce tare e pielea mea. La ce oră ne întâlnim astăzi cu Brand? Mintea sa ageră este întotdeauna cu un pas înaintea limbilui. La patru după masă. Bun? Barăcile? Da. Din motive de tact, sediul Partidului Social Democratic, West German, a fost stabilit, după război, în niște clădiri simple, ca niște barăci. Ce părere ai despre o altă cafea și coniac?" a lingușit-o Andrei pe tânăra sa prinzând-o și trăgând-o la el în brațe. Acești frumoși ochi albaștri ar putea face mult mai mult pentru mine. Zău, pot citi asta în ei?" El a mângâiat-o pe picioarele lăsate descoperite de fusta scurte a uniformei. Ce părere ai de un prânz gustos?" Steoardesa s-a strecurat din brațele lui Andrei cu o grație de felină. Dorințele tovarășului ministru sunt foarte modeste astăzi. Andrei era întotdeauna mai bine dispus după ce se sătura. Căci este un mare gurmand, aceasta fiind o reminiscență a sărăciei din copilărie. El înghite tot ce îi se pune în față, fără discriminare. Gustul său recent pentru mâncăruri exotice nu era nimic altceva decât spectacol, un fel de aș expune puterea. Brăjitoarea e ca plaga bubonică, Toată lumea speră ca tovarășul să-i supraviețuiască. Bănuiesc că aici nu se găsesc niciun fel de microfoane, nu-i așa? Lui Andrei a fost totdeauna o frică de moarte de microfoane, mai ales de cele instalate de Elena. Vânarea unor locuri, unde se putea discuta fără teama microfoanelor, constituia un exercițiu mental constant pentru el. Nu încă, Andrei. Știi, a fost sarcina mea să fac un lider politic din Nicu, Tovarășul ni l-a dat în primire, mie și lui Pacoste, cu 10 ani în urmă. N-am făcut o treabă fantastică? Nicu va fi primul patrician conducător comunist al omenirii. Asta e ceea ce am realizat noi în 10 ani. Materie brută bună, ca tovarășul. Poți să ne dai două pahare cu gheață? O chiar albaștri. Nu mai gheață? A întrebat Nu mai gheață. Eu am sosit primul. Andrei călătorește totdeauna cu o servietă roșie mare plină cu scoci. Și are un ochi pentru tine, a spus el. Un ochi bun, fără îndoială. Cine? Vrăjitoarea. E așa de bine să fii la mii de kilometri depărtare de ea. Poți să-mi dai o cafea, Janet? Diana Tovară și Ministru. Da, dragă. În statisticele demografice ale ONU, România are cea mai înaltă rată a sinuciderilor. Peste 66 la fiecare 100 de mii de persoane. Următoarea este Ungaria, cu numai 43, și a treia este Germania de Est, cu doar 30. Dacă vrăjitoarea preia puterea, o să avem 60 de sinucideri la fiecare 100 de persoane. Cât timp crezi că va trece până o trăvește cineva? Doi ani? Trei? Noi o să supraviețuim Mihai. Când Nicu va prelua sceptrul, voi fi beat o săptămână, o lună. Încă câteva cuburi de gheață, Janet. Diana, tovarășe ministru. Da, dragă. Aceasta este mica mea carte neagră, Mihai, a remarcat el foarte conspirativ, mângâind cu mâna sa mare, un carnet mic, îmbrăcat în piele neagră. El conține câteva din cuvintele folosite greșit și perlele de înțelepciune ale vrăjitoarei. Ea nu va pune niciodată mâna pe el. Dorm cu el. Aici, ascultă la asta, 19 decembrie 1976. A. îi raportează lui E. despre pregătirile pentru vizita la Angola. A. sugerează ca E. să-l acompanieze pe tovarășul. De ce nu primăvara, dragă? E prea frig acum. Sau asta, 22 decembrie 1977. A. raportează lui E. că printre efectele de valoare recuperate de die de la un emigrant, care a murit în Olanda, erau câțiva Tizian și Tintoretto astea sunt documente istorice sau cărți?" a întrebat-te. Porți o dinamită în buzunar Andrei?" aceasta e trusa mea de supraviețuire." Ce tactică ai tu cu tovarășul?" am întrebat eu, încercând să schimb subiectul. Cu tovarășul nu e un secret, ci o artă. Eu i-am făcut sute de propuneri tovarășului, dar nu le-am prezentat niciodată ca fiind ideile mele. De exemplu, îi pun un dosar pe birou. Iată telegrama tovarășe Ceaușescu." Ce telegram Andrei?" zice el. Eu zic. M-am gândit că ați propus să trimitem salutări frățești lui Hua Guofeng la sfârșitul congresului al 11-lea comunist. El o citește și cere un stilou. Da, îmi amintesc. Independență față de Moscova." A fost o idee bună, nu-i așa?" întreabă el. Inspirat, tovarășe Ceaușescu, spun eu. asta e arta mea, Mihai. Mai ai niște cuburi de janet?" Ele se evaporă mai repede la 10.000 de metri. Andrei și-a umplut paharul. Unde suntem, Mihai?" Ar trebui să fim deasupra Vienei." Privește, ascultă, nu întreba. Aceasta e o altă regulă a mea de supraviețuire." Tovarășul vrea să fie singurul care știe totul." Când am ajuns secretar al CC-ului pentru problemele internaționale, L-am văzut de sute de ori, chemându-o pe adjuncta mea, Ghizela Voș, și dându-i ordine, fără să-mi spună mie nimic. Nu e un secret pentru mine că Ghizela este responsabilă cu sprijinirea activităților subversive ale partidelor comuniste occidentale și că ea este în legătură cu DIE și cu agenții de spionaj militar. Eu știu că avem centre de antrenare în România, unde comuniști occidentali sunt învățați despre sabotaj, diversiune și operațiuni de gherilă, pentru folosință viitoare în propriile lor țări, deși tovarășul încearcă să păstreze acest mare secret absolut. Știu că preferatele lui sunt partidele comuniste spaniol, grec și israelian. Știu de asemenea că dieul tău are un sistem diplomatic secret pe lângă cel oficial. Tu obișnuiești să trimiți în secret partidelor comuniste occidentale bani, pașapoarte false și alte acte de identitate, pentru grupele lor subversive Eu știu de asemenea că tovarășul are un canal secret în Franța și Spania ca să comunice cu Santiago Carilio că el trimite acte de identitate false ca să fie folosite cu a doua sau a treia identitate Eu știu toate acestea și multe alte lucruri dar nu l-am întrebat niciodată pe tovarășul despre ele sau pe Ghizela sau chiar pe tine Andrei a făcut o pauză ca să-și golească paharul a fost pentru mine un drum lung și greu, cel de la Cioban, la ministru de externe, și nu voi renunța la el cu ușurință. Eu știu cum să supraviețuiesc cu tovarășul. Să terminăm sticla, Mihai. Janet, Janet! Diana, tovarășe ministru, la dispoziția dumneavoastră. Pot să mai da niște cuburi de gheață? Tactica de supraviețuire a lui Ștefan Andrei i-a fost de mare folos. El a reușit să rămână ministru de externe român, până în toamna anului 1985, când Ceaușescu l numit secretar al Comitetului Central al Partidului, de data aceasta responsabil cu salvarea economiei ruinate a României. Asigurarea securității unei ambasade Când avionul Tarom a început să coboare pentru aterizare la Frankfurt pe Main, ne-a trebuit un timp ca să-l trezesc pe Andrei. Ambasadorul Ion Morega și șeful stației DIE, generalul Ștefan Constantin, sub calitatea de consilier al ambasadei, ne așteptau ca să ne ducă cu mașina la Căln, unde este ambasada română. Andrei a stat cu ambasadorul pe scaunul din spate al mercedesului său, care etala un steag mare românesc. Eu am plecat de la aeroport cu Constantin în BMW-ul rapid cu 8 cilindri al stației. Accelerează, i-am ordonat șoferului, nerăbdător să ajung la ambasadă și să discut cu Constantin despre întâlnirea iminentă cu Willy Brandt. Există o regulă strictă în comunitatea de spionași a blocului sovietic care interzice discutarea problemelor secrete în orice mașină din vest, indiferent că este o mașină a ambasadei, a stațiunii sau chiar un taxi. Pentru întărirea respectării ei, KGB-ul răspândea povești despre mașini aparținătoare ambasadelor lor, în care au descoperit aparate de observare, deși ei nu le-au arătat de fapt niciodată. Eu aveam propria mică anecdotă pe această temă, pe care obișnuiam să o spun la prelegerile mele de la școala dieului. S-a întâmplat în Germania de Vest cu fostul șef al stației, Domitian Baltei. Ceaușescu mi-a ordonat să particip, ca reprezentantul său, la o întâlnire cu un om de afaceri, vers german, a avut în vedere pentru a fi reclutat ca agent secret. Cu scopul de a induce în eroare o eventuală urmărire, scrupulosul Baltei m-a dus de la aeroport la colonii și apoi a început o goană lungă și vigilioasă, prin zonele cele mai aglomerate ale bătrânului oraș, traversând frecvent intersecțiile pe galben sau chiar pe roșu. După patru ore, șoferul, un agent profesionist de supraveghere, a fost convins că nu era urmăriți și a oprit mașina pe o stradă laterală întunecată. Câteva minute mai târziu, Baltei a oprit un taxi care trecea întâmplător pe acolo. Acum pot în sfârșit discuta cu dumneavoastră, tovarășe general, a spus el în taxi și a început să-mi spună care erau planurile sale, pentru întâlnirea din aceeași seară cu agentul avut în vedere pentru reclutare. La sfârșitul călătoriei, în timp ce baltei plătea, șoferul s-a întors spre mine și a zis într-o românească fluentă, Domnule General, a fost o adevărată plăcere să aud din nou, limba mea maternă. Datorită acestui fapt, în timpul călătoriei noastre, de la Frankfurt la Köln, Constantin nu mi-a spus nimic decât bârfe suculente despre viața politică a Germaniei de vest și, bineînțeles, glume despre ambasadori. Ambasada, o clădire modernă din beton, oțel și sticlă, orientată spre rin, a fost desemnată de București pentru complexele activități desfășurate într-o țară importantă ca Germania de vest. Portarul, un agent die cu antrenament special antiterorist, a descuiat electronic ușa mare de sticlă de la intrare și s-a ascurat respectos în picioare. Câțiva diplomați care întâmplător se aflau în hol au luat aproape imperceptibil o poziție încremenită de drepți. Cu excepția trei diplomați, orice persoană numită acolo era un agent secret. Împreună cu Constantin am urcat scările la etajul al treilea unde erau birourile serviciului de cifru. Peste hotare, sistemul de cifrare este bazat pe regulile codului KGB-ului. Două dintre acestea sunt cu strictețe întărite. Prima este că materialele folosite pentru cifrarea sau descifrarea telegramelor trebuie să fie fizic păzite de funcționari ai codului 24 de ore pe zi, pe lângă orice sistem de alarmă folosit. A doua este că funcționarii de cod trebuie ei înșiși observați 24 de ore pe zi și nu li se permite să părăsească ambasada fără a fi însoțiți de o altă oficialitate. Etajul al treilea era special amenajat pentru a corespunde acestor reguli. Desigur, este o unitate independentă unde funcționarii de cod trăiesc și muncesc, ținându-se unul pe altul sub observație. Intrarea este protejată de o ușă de oțel, care poate fi descuiată numai din interior. Accesul în zone este interzis altor membri ai ambasadei, incluzându-l pe ambasador. Numai Constantin, ca șeful stației vie, avea voie să intre. El a sunat și după ce funcționarii de cod de serviciu ne-au văzut pe ecranul televizorului, ușa de oțel a fost descuiată. Ca supraveghetor al Centrului Național de Comunicații Cifrate, îmi era permis să pătrund în toate zonele sale de peste hotare și verificarea lor era de fapt o sarcină a mea de serviciu. Odată intrați, Constantin s-a îndreptat spre o altă ușă de oțel, a descuiat-o, apoi a o când am ajuns înăuntru. Camera era plină de magnetofane care supravegheau fiecare telefon și microfanele din fiecare cameră a ambasadei. Benzile erau recapitulate pe scurt la fața locului și apoi expediate la București în genți diplomatice. Observarea electronică a fiecărei oficialități române de peste hotare, de la ambasador în jos, este una din funcțiile cele mai meticulos executate de către Die. Constantin a vrut să vadă dacă cineva de la ambasadă a aflat ceva despre întâlnirea noastră cu Brandt. Dillinger, agentul german care a organizat-o, Dorea să păstreze secretul întâlnirii, necomunicată la ambasada română și neînregistrată în calendarul întâlnirilor lui Brandt. Deci am ascultat benzile cu conversațiile telefonice ale ambasadorului și ale ofițerilor politici și n-am găsit nicio referință. De acolo am plecat la etajul al doilea, unde complexul zonei de siguranță al dieului, cu accesul permis numai oficialităților dieului, ocupa o jumătate de etaj. Protejat de uși de oțel, de circuite închise de televiziune și păzit 24 de ore pe zi, complexul dieului conținea birouri cu două sau trei mese fiecare, unde membrii stației veneau după ce își terminau sarcinile de acoperire și citeau instrucțiunile la sediu, ori își scrieau rapoartele. Aici se mai găseau laboratoare fotografice și chimice, seifuri de siguranță și camere controlate acustic, Singurul loc în care discuțiile secrete erau permise. Am pătruns în biroul lui Constantin, numai pentru ca el să pornească sistemul de bruiaș instalat în pereți, producând un zgomot alb, neperceptibil, și pentru a deschide o ușe abia vizibilă din spatele mesei sale de lucru. Ea se deschidea spre o cameră asigurată acustic balonul. Pereții camerei fără geamuri erau nu numai izolați acustic, ci și electronic. Protejați cu scopul prevenirii pătrunderii din afară și a emisiunilor radio din interior. Imediat ce am împătruns în balon, Constantin a închis ușa și și-a început raportul. Întâlnirea din aceea după amiază a fost organizată cu ajutorul unuia, dintre cei mai apropiați colaboratori, ai lui Willy Brandt, un agent de influență al dieului. Agentul, al cărui nume codificat era Dillinger, a fost răsplătit cu ceasuri de aur pentru el și alți membrii ai familiei sale. În conformitate cu Constantin, întâlnirea noastră cu Brandt trebuia să aibă rezultatele dorite de Ceaușescu. După terminarea raportului său despre problema Dillinger-Brandt, Constantin și-a deschis carnetul de însemnări și a început discutarea OV, care însemna operațiuni valutare. OV era pe vremea aceea un obiectiv important în cadrul operațiunilor Dieului, deoarece obținerea de valută occidentală era unul din insistentele ordine ale lui Ceaușescu. Constantin a raportat că în primul trimestru al anului 1978, stația a făcut ceva mai mult de 460.000 de dolari în bani lichizi alături de arme introduse clandestin în Germania de vest în valoare de 600.000 de dolari. În continuare, stația a trimis la București, doi agenți, care erau contrabandiști profesioniști, cu scopul de a scoate clandestin din Germania de Vest peste 75 kg de cocaină. Apoi el a prezentat planurile stației pentru al doilea trimestru al anului. Ne aflam în balon de aproape o oră, când un funcționar de cod a deschis ușa și a raportat că Andrei și ambasadorul au venit. Întâlnindu-l pe brand la un ceai era cu puțin înainte de ora patru, când Andrei și cu mine am sosit la barăcile SPD din Bonn. Când am fost anunțați, Willy Brandt nu s-a sculat de la biroul său. De-abia și-a ridicat capul cu o fracțiune și-a bombănit ceva ce putea fi gut în tag. Cu o paloare cenușie și cu cercăne negre sub ochi, el arăta obosit și absent. Una din secretarele lui a intrat cu o carafă de cafea și două căni goale, apoi a plecat discret. Știți, sunt răcit. Trebuie să mă țin de ceaiul meu," a murmurat Brand, reumplându-și ceașca cu ceai, dintr-un termos de sub biroul său. Ce mai face prietenul meu Ceaușescu?" După obișnuitele formule de politețe, mi-am dat plicul cu scrisoarea personală a lui Ceaușescu. În timp ce Brand citea scrisoarea, nările lui Andrei au început să adulmece. Deodată a spus în engleza pe care el o vorbește mult mai bine decât germana. — Scuzați-mă, domnule cancelar, am putea avea și noi câte o ceașcă din ceaiul dumneavoastră? Brand și-a ridicat într-un târziu capul și a privit la vechiul său prieten Andrei cu un amestec de reproș și admirație, după care a sunat-o pe secretară. — Două scociuri pentru aspeții mei. — Eu am să mă țin de ceaiul meu, a mărâit el, aplecându-se după termos pentru a-și reumple ceașca. — Dublu și cu gheață, a adăugat Andrei. Desigur, era vizibil excitat de aroma familiară emanând din ceașca lui Brand. Restul întâlnirii a decurs așa cum am așteptat. Brand a murmurat ceva despre atitudinea sa optimistă față de mesajul lui Ceaușescu și a acceptat invitația de a-l întâlni la București. Până atunci voi avea cu siguranță vești mai concrete de la Craischi. Contrar cordialității sale obișnuite, Brand nu s-a mișcat de la biroul lui când am plecat după vreo două ore. A fost în mod evident doar un zvon faptul că Brandt a încetat să bea, a spus Andrei când am ajuns din nou în mașina noastră. El a scos o bucată de hârtie și a început să schițeze o telegramă pentru Ceaușescu despre întâlnire, pe care apoi urma să o semnăm amândoi. În esență, ea zicea că Willy Brand va ajuta. Presa occidentală a relatat că la 8 iulie 1979, Iasera Rafat a fost primit la Viena de către cancelarul austriac Bruno Kreisky, care era însoțit de Willy Brandt. Aceasta era prima vizită oficială a unui reprezentant al OEP într-o țară vest-europeană, cu implicarea recunoașterii OEP-ului atât de către guvernul austriac, cât și de internaționala socialistă. Arile de recepție și sufrageriile dieului erau puternic luminate când m-am întors acolo. Kelner, purtând vestoane albe, pantaloni negri și mănuși albe, mișuna în jur cu platouri, sticle și mâncare. Toți erau agenți die, care au fost de asemenea antrenați în școala Die, ca și kelneri pentru înalta societate. Morega și Constantin încercau din nou să facă o impresie bună lui Andrei și mie. Cina a fost somtoasă ca să țină pasul cu reputația ambasadei pentru prânzurile și cinele elegante și intime pe care le dădea, folosite de die, pentru a dezvolta și cimenta contacte de toate felurile.